19. Повернення Пан Вербовський крокував навпростець, марно вдивляючись навкруги запаленими очима. Безлюдний степ шумів катраном і тирсою. За декілька миль від хутора йому здалося, що поблизу густого тернового куща біліє сорочка. Він прискорив ходу і побачив чіпку. Хлопець сидів зігнувшись і обхопивши плечі руками, трясся немов на лютому морозі. Пан Вербовський поклав руку на плече хлопцю, той сіпнувся і кинувся тікати. Ледь вдалося пану Вербовському схопити і добрячим духопеликом привезти хлопця до тями. Очі чіпки налилися жахом. «Ну що ти, малий, тіпаєшся?» – заспокоював його старшина. «Вовкулака! Вовкулака!» – клацаючи зубами бурмутів чіпка. «Ну то й що! Його вдень не буває! Він харцизів порвав!» – сказав пан Вербовський, мимоволі озирнувшись довкола. Хлопець, втім, почав труситися ще більше і повторив. «Вовкулака!» – потім, запинаючись, додав, Трохим, вовкулака! Зірочка, зірочка, зірочка. Остап знав, що шлях їх повинен пролягти прямо до великого чагарнику, знаного на січі як пименів чагарник. Чому їхати треба було саме туди, він намагався не замислюватися. Він просто знав, що їх шлях повинен був проходити через цей чагарник. І все. З кожним днем після смерті Чорнояра Остап все більше відчував, як у його душі, Поступово, але неухильно наростає дуже потаємна сила, що владно веде його цим незбагненним життям, сила, яка й лякала і захоплювала водночас. Вона приносила в його сни розпечене криваве сонце, яке виїдало душу, і табуни диких коней неслися випаленим степом крізь сонце. Зірочка, зірочка, зірочка безліч дивних валок пройшло степом за безкінечні часи його існування. Безліч з них так і загинули, не витримавши його суворого випробування. В яке дивне і плутене мережево-великого степового закону потрапили декілька супутників на чолі з Остапом Лелекою, пробираючись непомітними стежками крізь дике поле. Попереду їхав Остап, гостро вдивляючись у степове Сяєво, рятівне і гибельне водночас. За ним просувались Оксана і пан Вербовський, який доглядав за полоненим Волохом, і Чіпка. Волох, який швидко очуняв після двобою з Остапом, здавалося повернувся до життя, але не до свідомості. Весь шлях він їхав мовчки, ніби відчуджено. Непостоє байдуже дивився на запропоновану їжу і не звертав жодної уваги на сповнені ненависті погляди пана Вербовського. Ніхто не наважувався спитати Остапа, чому той залишив страшному отаману харцизів життя. Сам же Запорожець вів своїх супутників тільки йому відомими стежками, похмуро розмірковуючи над страшними мареннями. Позаду всіх їхав Давило. За всією безтурботністю його вигляду відчувалось вміння помічати все навколо і готовність у будь-яку мить розпочати бій. Пересувались подорожні вночі, вдень відсижувались у потаємних ярках, слідкуючи за чорними димами, що загрозливо темніли на обрії. Десь на другий тиждень подорожі вони розбили собі ночівлю на дні глибокого байраку. Весь день ішов дощ, і Остап, порадившись із товариством, вирішив перечекати добу, поки земля не просохне. Під самий ранок він прокинувся. Повільно розвиднювалося, дощ нудно сіяв краплів по галявині, лунко падаючи на грубу тканину на мету. Вартовий Давило, загорнувшись у кирею, сумно напівлежав біля решток вогнища і під першою головою руку цідив давно згаслу люльку. Волох нерухомо застряг біля високої верби, сорочка і обідрений жупан його були наскрізь мокрі, по обличчю струменіла вода, але він не помічав дощу, дивлячись без виразу. Остап підвівся, Давило тільки зиркнув на нього і перевів погляд на Волоха. Остап підійшов до полоненого тамана і смикнув за аркан, яким той був прив'язаний до дерева. Захалявний ніж Чонгал декілька разів чиркнув по мотузках. Пішли, стихав Остап, ховаючи ніж за пояс. Волох підвів на нього погляд. Вони, ковзаючи по злизьки від душу траві, почали вибиратися з яру. Давило уважно дивився йому слід. Відкритий степ блищав мокрим ковелем. Ішли довго. Волох по дорозі скинув жупан. Сорочка облипила його м'язисту спину. Остап ішов позаду. Здавалось, він перейнявся байдужою поставою Волоха. Коли дерева, що росли навколо Яру, лишилися позаду, слова Остапа пронизали Волоха. «Стій!» Отам він зупинився, плечі його смикнулись, і він повільно озирнувся на Остапа. Козак здавалося не дивиться на нього. Остап підставив обличчя дощу і зняв набряклу шапку. «Тоді це ти був біля Рущука?» Зірочка, зірочка, зірочка. Розпорошені ряди запорізької кінноти повільно підіймалися на пагорб. Копи та коней грузли у в'язкому мокрому чорноземі. Дощ лив усю ніч. Козаки стихалаяли клянучий дощ і болото, і наказ сотника забратись на гору і звідти атакувати турецькі шанси. Креї, папахи і чорні кудлаті бурки просякли вологою. Там, з-за гори, ліниво немов через тяжку дрімоту хлопали залпи артилерії. Деінде спалахувало передсмертне «Ура!» московської піхоти, яку дорізували на редуті в Контратація Нечари. Пагор був крутий, порослий рідкими деревами. Перед виривався рій козаків, новодерев'янського коріння, які мали свіжих коней. Перший січовик, молодий ройовий на вороному коні, вже вискочив на пологий схил. Раптом він зупинив коня, натягнувши повіддя. Рука його тіпнулася до тяжкого пістоля біля сідельного кобура. Невдовзі позаду нього з'явився перший десяток козаків. Вони, подібно до ройового, зупинили коней і мовчки дивилися на те, що відбувалося на вершечку пагорба. Невдовзі вже вся комонна сотня застигла під дощем, оточивши широким півколом пагорб. Там на слизькій замішаній з кров'ю землею йшла несамовита різанина. Окрай біля самих дерев лежало три вбитих запорожці. Два з них впали, розкинувши руки, горілиць. На грудях їх розпливалися широкі плями крові. В очах, які заливав дощ, застигло здивування. Третій лежав, втопивши голову у калюжі. Одна рука його була підвернута під груди, немов мертвий затискував рану. У калюжі масно блимала чорна кров. Інша рука, відкинута на зламі, стискувала білими пальцями до маху. Поблизу їх стогнав вмираючий зарубаний яничар. Його напіврозкручена чалма з білою тканиною валялася поруч, просякаючи чорним багном. Плече яничара страшним ударом було розрубано навпіл, і кістка ключиці неприродно чисто білила серед розпанаханого м'яса. Між вбитими политки у розкрислому ґрунті, перемазані глиною і багнюкою, дико хропучі, тяжко тупцювали у заклятому герці троє. Один, вкрай захеканий запорожець, люто відмахувався шаблею від двох напосідаючих яничарів. Як і вороги, він був з ніг до голови перемазаний грязюкою. І тільки мокрий оселедець на голові доводив його належність до січового братства. Було зрозуміло, що козаки напоролися на засідку Двох яничари застрелили відразу, а на інших кинулися із ятаганами. Тепер закінчення бою неважко було передбачити, але щось заважало чоловікам кинутися на допомогу братчику. Можливо, не бачена навіть ветеранами лють, з якої рубалися вороги. Від чорних, критих товстим шаром бруду облич, випромінювалася гостра ненависть. Залиті кров'ю зіниці дико крутилися у білих орбітах, і з зірваних горлянок виривалося звіряче харчання. Ворохи іскор сипались з розпечених клинків. Вони бились, не звертаючи увагу на козацьку сотню. Втім, з'явить тут вся нещисленна султанська армія, чи всі армії світу, вони продовжували б цей бій на витолоченій землі. Яничари, які давно вже загубили свої чалми, люто насідали. Здавалось, запорожцю залишилося жити лічені секунди. Клинок шаблі козака хлопнув і розломився навпіл. Хтось із молодиків нахилив спис, але так і застиг зачарованим моторошним видовищем нелюдської ненависті. Запорожець ухилився від удару. Впав на коліна і тримаючи переламану шаблю обома руками знизу вгору, розпоров немов на бійній живіт яничара. То відразу немов підкошений повалився на мокру землю. Відразу підскочив однією рукою розмахуючи ятаганом, а другою пхаючи кишки назад у розпороте черево, але захитався і впав. Втім супротивники вже забули про нього. Їх лють досягла такого рівня, що здавалось оточуючим небеса спопіляти обох. Ятаган яничара й уламок шаблі вже були відкинуті, і вороги борсились у калюжах, рвучи один одного на шмаття голі На мить зверху опинився Яничар, потім Запорожець і знову Яничар. Яничар відхилився, шукаючи позаду Ятаган, і козак зміг вчепитися йому в горло. З підщеплених пальців по шиї турка потекли струмки крові. Він відкинув голову, марно намагаючись розірвати мертву хватку Запорожця. Почувся хруст зламаної горлянки, але ще декілька секунд тривало Яничарське життя. Козак відкинув мертве тіло і, хитаючись, спробував підвестися на ноги. Це йому не вдалося, і він поповз до уламка своєї шаблі. Козаки застигли. Запорожець підтягнув до себе мертве тіло і почав рубати йому шию. Уламок із чавканням вгрузав у горло рвучі м'язи і ламаючі кістки. Дощ почав хлистати сильніше, тяжкі краплі змили багнюку з обличчя запорожця. Той закінчив свою жахливу роботу і взяв відрубану голову ярничара у руки. Раптом із з несподіваним жалем він провів тремтячою рукою по гострому обличчю мертвого. І тут козаки побачили дивну схожість живого і мертвого, хіба що у яничара, на відміну від караокого січовика, були яскраво сині очі. Запорожець підвівся і стягнув із себе залишки пошматованої скриваленої сорочки, на якій ще проступало затерте мережево. Дощові потоки із шипінням вдарили по його заліпленим з волячих м'язів плечам. Він обережно, майже ніжно, загорнув голову-сорочку і повільно побрів прямо на козаків, понуро загрібаючи ногами червоно-чорну землю. Козацька лава повільно розступилась, пропускаючи дивного переможця, який йшов у відкритий степ, притискуючи до грудей свій страшний трофей. Було тихо, і молодий поранений яничар вже перестав стогнати. Зірочка, зірочка, зірочка. Волох мовчав. Остап повернувся і пішов назад. Вбий мене. вдарив його у спину несамовитий вигук Волоха. Остап зупинився. Струмені дощу тикли по його схиленій голові. Він озирнувся через плече на Волоха. Книга. Книга не зватибе стереже. Волох впав на коліна, з горла його вихопився страшний крик, і довго чув Остап цей крик, у якому зібралося занадто багато для тягаря чужого життя.